«А ви, не бачивши ні мого батька, ні матері, вигадуєте цих гнів на мене? Гріх, мамо!» І мати умовкає, усміхнеться, і стає знов добра. Вона дала б і душу за свого рецька, на якого її чи не всі завидують. Такий вже гарний і розумний вдався. Вже таки ніхто не годин гріться довго гніватися. Він усіх за має» як його, впевняє, вололиця лице Настка. Чим? Може, саме тією подвійною вдачею своєю, а радше двома душами, що в нім, ніби від часу до часу пробудившись, поборюють себе. Одна – неспокійна, тужлива, пуста, палка, друга – вразлива, горда і вдатна. До доброго тягне Гриця, до красного, до любові, а передусім до свободи, широкої, безмежної, як крилаті ліси по верхах, як бистрі ріки там, в долах, як та широка пуста, що йому по оповіданню старого Андронаті, так звав себе білоголовий циган, іноді аж у сні ввижається. Хижином родився, баламутом, каже настка, що його любить як рідного брата, або чи найбільше ще, саме яким вже вдався. З нею він і найліпше товаришує, чи в тузі, чи по веселому настрої. Вона його ніби до ладу приводить. «Чому ти такий смутний, грець?» – питає вона іноді, побачивши його поважного, невдоволеного звиду. «Тяжко на душі», – відповідає він. «То заграй на сопільці або трембіті, собі і мені заграй, герцуню», – просить щиро і тулиться до нього білолиця Настка. «Ніхто в селі не грає так, як ти, любота до серця, і тими словами проваджує його ніби в інший світ, і щоб уже догодити їй, і сяк так собі, він починає грати». Тільки щастя його каже, що сопілка, тримбіта і настка. І це правда, ніхто на всі сусідні гори не грає так до серця, як він. Особливо на тримбіті. Він, мов, святою молитвою по верхах. Жене. А літніми вечорами то вже і голосом ніхто так не виспівує, як Дончук Ігорецько, вештуючи коло колохати худоби, виводячи одну просту пісню понад другу. А всі або дуже смутні, або всі веселі, інших він не любить. У селі всі дівчата липнуть до нього, хоча він до жодної, хіба що до синьокої настки. Але й то, як каже товаришем, не все, лише тоді, як вона його назад до розуму приведе, до праці, на жіне. не дасть волочитися, Він її голубить, впевняючи, що колись її посватає. А зі всіх інших дівчат, хоча й готорить з ними, все капкує. «Ви, дівчата, – говорять Настуні, – усі дурні. До часу, – горицю, – до часу, – відказує спокійна Настка. До часу, може, і дурні ми. Але як саме натрапиш на таку, що заверне тобі голубу або, може, і любистку дасть, то дивися, щоб не стратив ти весь великий розум твій. А он, я вже тебе люблю, Настунько, борониця і сміється веселими очима. Та ще розуму не втратив. Хто знає, чи вже і не втратив, відказує вона, і дивиться так само, як він щиро і просто омув очі. А он каже... «Ти любиш мене приходиш, а часом, як покинеш, то і з тиждень волієш з конем пробувати, як зі мною. Чи це вказує на розум?» «Та я чи не все-таки був?» – борониться Гриць. «А може ти і ми ж інші дівчата ходиш, чи я знаю Грицюню?» – питає вона. «Я не знаю. І говорить себе з докору, без злоби, а так собі спокійно. Му дитина». «А чому б я не приставав з кіньми, не сходився з другими дівчатами?» – питає він. «Та більше вже, щоб подразнити її, Сідай і ти, каже, – на якого-небудь коня твого батька».